ספר יונה. פרק א' ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמר, קום לך אל נינבה העיר הגדולה וקרא עליך, כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה.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 ולא יחולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני, ויאמרו, אל נא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה, אדוני, כאשר חפצת, עשית. ויסעו את יונה, ויתילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה, את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים.